Досі вважалося, що помилятися – бути слабкодухою, підлою, хижою і взагалі. Не такою може лише людина. Індивідум, а народ, нація, священні корови, недоторкані, непідсудні. А таки є нації удатні і класті, хитрі, підступні. І є слабкі, беззубі, беззахисні. Існує велика компенсація за такий розподіл чеснот. Історія час від часу великою ложкою у великому казані перемішує людське варево, обертаючи сметанку на одвійки. Більшовики влучили в яблучко гаслом «Хто був нічим, той стане всім». І Ізобиджені богом нації стали під їхні знамена. Українці – нація – феномен. Годі шукати такої подібної, діставши від прибульців елітні гени, народжуючи сотнями генію і тисячами талантів, вони як спільнота не здара. З великої літери – не. Феномен – зворотний феномену мурашника, де кожне мурашка – ніщо, а цілий мурашник – мураха. Чому? Питання не до мене. Передано нам егоцентризму, не додано, добряче чогось не додано. Чи то співочі з граями не літають, з граями літають інші. Вихід – або міняти карму, зрозумівши, що кулак сильніший за безпорадно розчепірені пальці. Або чекати невелику ложку історії. Може, не все второпою, бо мушу пильнувати дорогу. Чому ж тоді українці у нас на американському континенті живуть заможно, мають поважні громадські організації? А хіба порівняєш українське національне лобі для своєї батьківщини у вашій країні, наприклад, з усесвітнім єврейським, яке маніпулює президентами? Я над тим не думала. Яка в нас може бути держава, коли кожен українець, цар і Бог? І гетьман, кожна родина та її дворище держава, а спілкування це не сусідська балачка через тин, а переговори міністрів закордонних справ і саміти на найвищому рівні. Ви ніколи не чули, як лаються баби навесні, коли трактор оре городи, за сантиметри і міліметри вибухають гарячі точки по всій державі. Мільйони конфліктів, бо це гіноземна агресія, порушення кордонжі, загроза суверенітету і обістя. Якому на загал байдуже до запарканного світу? Його ойкумена тут, по цей біктину, звідси несприйняття нової інформації, вороже ставлення до всього, що йде з широкого світу, до перемін, до ноу-хау без чого неможливий поступ. За руки стаціонару і аспірантури Роман вивчив Київ як абетку і любив його, як любив молодого тишину. Над Києвом – золотий гомін. І голуби, і сонце. Внизу Дніпро торкає струни. Чорнокрилля на голуби, і сонце – чорнокрилля. А зараз Роман нічого не впізнавав. Ревниво дивився на Сіменси, Макдональдси, Маркети, Шопи і Бістро. А втім, завважував, що европеїзація і американізація пішли столиці на користь. Чистіше, святковіше, схоже на місто, де живуть цивілізовані люди. Ціна приймала подачі, але зійшла з корту після першого сету. Мав сам їхати додому, де сиділа літка. І от отшора Тіна знову зателефонувала. «Додому!» Літка, звісно, без вагань збрехала, що він у відрядженні. Тіна дістала занадтого вже в офісі. Призначила побачення у себе на квартирі. Ет, не для пса ковбаса, не для кицьке сало!» Занадтий енергійно потягнувся. Кров побігла веселіше. «Доведеться скоротити прес-конференцію». Знову затуркотів телефон, синів подарунок. Добрав, каже сигнал, лагідний, бо різкий пробиває,